În lui Gheorghe Emilescu. Pista 4. 21 iunie 1956. M-am săturat de toți acești bolnavi din jurul meu. E ca o închisoare, în nebunesc. Închisorile mele mi-ar duc aminte de copilărie, când eram intern la liceu, apoi serviciul militar, războiul, ascunzătorile la București în 47-48. Toate aceste momente sunt, de fapt, destul de scurte, însă îmi prezent îmi umplu orizontul. Parcă se înlânție unul de altul și îmi stăpânesc tot trecutul. Ele sunt morile de vânt cu care mă lupt. Au trecut doi ani de atunci. La început, n-am înțeles bine ce mi se întâmpla. Coborând scările Consulatului Canadian pe Avenue de l'Opera. Nemulțumirea mea imediată era că nu puteam emigra în Canada și că acest obstacol neprevăzut, o leziune pulmonară pe care o credeam ușoară, lua proporțiile unei catastrofe. Cu toate că perspectivele acestei emigrări erau vagi, ea mi-a păruse ca bagheta magică care mi-ar fi rezolvat toate problemele și care m-ar fi scăpat de povara întregului meu trecut. Pe urmă au început vizitele la spital, frica nestăpânită de îndată ce intram în pavilionul de la Bruse, sala de așteptare, mirosul de spital, tristețea din priviri și din lucruri. Redevenisem un număr, un pion de care se putea dispune. Radiografii, intubări, analize. Am ascultat diagnosticul specialistului cu privirea fixă. Simțeam fierbințeală în cap, furnicături în mâini, picături reci de sudoare pe spinare și la mustață. Frica! Într-o dimineață de noiembrie am trecut de portalul spitalului Brose într-un taxi cu o valijoară. Curând am fost lipsit și de ultimele rămășițe ale persoanei mele și m-am regăsit în acest pat strând, cu cearșafuri reci, mototolite și cu această cămașă de noapte aspră, ciudată. Mă văd în 1939 la școala de ofițeri de rezervă de infanterie din Bacău. A sunat deșteptarea. Am alergat la spălător prin frig cu un prosop în jurul gâtului. Apa rece pe pietul gol. La întoarcerea în dormitor un aer călduț și greu mirositor. Sergentul major se răstește la noi. Bui stăm acum afară, așteptând semnalul pentru a intra la masă. Fac câțiva pași cu popescu mândru. Înghesuiți în uniformele cu care nu suntem obișnuiți, cu o ridicat cu mâinile în buzunare. E încă noapte, doar o lanternă la intră în fiecare companie. Plopii care străjuiesc aleia se pierd în ceața de dimineață. Absurditatea vieții militare, să strivească personalitatea. Mă tem ca un copil în fața metodelor folosite pentru a ne constrânge. În sala de mese am luat borul de ceai cu ambele mâini ca să mă încălzesc. Mă vedem deodată cu 10 ani înainte, intern la liceu. Eram iarăși copilul singuratic. Prizonier într-o lume dușmănoasă. Doi câte doi, de-a lungul zidului de piatră, în halate cenușii, ferinare prăfuite. Se deschid ușile sării de mese. Copii se înghesuie gălăgios înăuntru. Vacarm, zgomot de farfuriște de tacâmuri pe mese. Vinul botezat se prelinge din pahare pe marmură și invinețește un colț din bucata mea de pâine. Bolurile de supă se umplu cu un polonic de aluminiu. Îi șutim porția lui Milescu? Lasă-l, n și ție." Cu greu mi-am dat seama că se vorbea despre mine." Am luat bolul cald în mâini." Înăuntru o zeamă decolorată, deasupra căreia plutesc urme de grăsime." Ce frumoase sunt aceste paete aurii! Stele, un cer de stele." Zbor spre ele, pier în acest infinit, către acea stea, mai sus, tot mai sus." Ce-i pământul în spatele meu?" Ce liniște!" Deodată zgomotul din sala de mese mai a izbit ca un pumn în moarele capului. Lumea mea de stele s-a prăvălit sub al doilea polonii de supă. Ei, bobocule, visez, Iată-ți suplimentul. Nisa, am 11 ani. M-a băgat mama intern la liceu, fiindcă așa a hotărât bunicul, care suportă cheltuielile educației mele. Intern în străinătate, cum a fost tata, cum a fost bunicul. Cică, așa te facem. Duminică, într-o sală de cinema, la Andract. Sala Paris Palace. Cu fotolii confortabile, uriașa cortină ce ascunde ecranul, cu broderii reprezentând o luptă între samurai. Muzică de cinema la orgă. Înghețată la cornet, bomboane mentolate, gumă cu surprize. Mama îmi cumpără o înghețată. Se trage încet cortina. Luminile se sting pe rând, sunt fericit. Deodată îmi bate inima mai tare, mai iute, acel not care mi se pune în gât. Îmi amintesc, peste un ceas, după film, trebuie să mă întorc acolo. S-a făcut noapte. O țin pe mama de mână. Mergem pe Avenue de la Victoire și pe Rue Giofredo. La colț, în dreapta, îmi apare clădirea mare de piatră. Se intră pe ușa din spate. Mama m-a sărutat în fața ușii. Am întins biletul de ieșire portarului. Gata. Coridorul era slab luminat. Ajung în sala de permanență, numărul 3, la parter. Ușa e deschisă. o lumină vie înăuntru. Bună seara! Supraveghetorul mormăie un răspuns, aruncându-mi o privire distrată. Doar vreo zece băieți în clasă. Liniște. Unii ridică capul încet, apoi se cufundă din nou în vreo revistă ilustrată. Mă așez în fundul clasei. Am adus și eu uh, Lantropid și încerc să citesc. Mai sunt zece minute până la ora mesei. Seara de mese e pe jumătate goală. Lipsesc cei care se întorc de-a luni dimineață. Marmura rece, farfurile groase, pâinea uscată, cana mare de vin. Aproape nimeni nu vorbește. Se aude doar zgomotul tacâmurilor. Nu pot să înghid nimic. Gata masa. Supraveghetorul bate din palme. Hai, ieșiți odată. Ieșim. Înaintezi ca un somnambul. Cei în jurul meu nu înseamnă nimic pentru mine. Stăm un moment în curtea interioară. Mi se face frig. Nu departe, toaletele prost luminate, urât mirositoare. Am o strângere de inimă. Nimeni nu vorbește. Pe jos ciment. Ziduri de piatră cenușie, două felinare slabe și foarte înalte, de care spânzură pânze de paianjen. Urcăm scările către dormitor, doi câte doi. A rămas puțin rumeguș pe dalele de piatră și pe scări. Atunci începea așteptarea sâmbetei viitoare, când reconfortantă, când neliniștită, căci orice greșeală o neînsemnată îndârziere la clasă, Sușotelile din dormitor puteau să te lipsească de această bucurie care nu se compara cu nimic de aici. De ce prestigiu se bucura în ochii mei acea mică pensiune de familie din Rui Alfons Car pe care o alesese mama? La ieșirea din închisoarea mea mohărâtă, orice mi se părea luxos și îmi dădea chef de viață. În sufragerie, fețele de masă erau albe, mesenii binevoitori, mâncarea delicioasă. Atmosfera de aici mă înviora. Cămăruța obișnuită cu patul acoperit de o cuvertură de bumbac cu franjuri împărea părea prietenoasă. Aș fi vrut ca aceste seri care mi-aduceau atâta bucurie să nu se mai sfârșească. Lampa cu un mic abajur de sticlă opacă putea fi glisată pe un fir. Mama îmi lăsa mie patul cel mare și se culca pe divan. Dar ceea ce conta era prezența ei. Puteam s-o sărut oricând, fără martori sau fără vreun motiv anume. și îmi plăcea să vorbesc. Să vorbesc. Câteva săptămâni mai târziu s-a întors la București. Îi făgăduisem să fiu tare, să nu plâng. N-am plâns. Încetul cu încetul m-am închis într-un soi de melancolie în care simțeam o satisfacție secretă. Nu ieșam duminicile sau mai curând ieșam cu grupa, noi, cei fără familie, cei pe care persoanele însărcinate cu supravegherea nu-i pofteau la ele. Eram vreo 30 cu toții. Mergeam să ne plimbăm la castel în rând, însoțiți doar de supraveghetorul de serviciu, încet, fără entuziasm. Ajunși sus, unii jucau fotbal, alții se trândeau pe iarba uscată sau priveau din turn îndelung golful îngerilor. După un ceas sau două ne întorceam fără grabă, ocolind vechiul oraș. Bunicul meu a sosit în ianuarie. Mergeam la el la hotel în fiecare duminică dimineața. Îmi plăcea nespus acel Grand Hotel du Portugal, pe bulvar Vitorugo, străjuit de platani mari, cu scoarța cu pete albe, după cum îmi plăcea intrarea cu picolii în straie înzorzonate. Portarul ceremonios mă saluta zâmbind și îmi zicea, domnule, bună ziua, domnule, cum vă simțiți azi? Urcați, domnul general Milescu vă așteaptă. Și când ieșind din ascensor, călcam pe covorul roșu și moare de pe coridor, înainte să bați fios la ușa mare, albă, nu mai știu exact dacă emoția ce mă cuprindea se datora fricii pe care încă mi-o inspira bunicul sau din potrivă bucuriei confuse de a fi din nou cineva. Pe acest om sever care putea fi chiar rău, am început totuși să-l iubesc. Poate fiindcă acum simboliza pentru mine în fiecare săptămână acea evadare într-o altă lume, dar poate și fiindcă interesul distant pe care mi-l acorda era felul lui de a mă iubi sau poate și mai simplu, fiindcă aveam acela sânge și n-am știut niciodată să urăsc sau să disprețuiesc pe cineva din neamul meu. Într-o dimineață din luna aprilie, directorul adjunct al liceului a intrat în clasă în timpul unei ore de engleză. Toată clasa s-a ridicat în picioare. A făcut scurt un gest cu mâna, stat jos. Apoi i-a șoptit câteva cuvinte profesorului Batistini la ureche. Acesta, din urmă, a spus cu o voce gravă. Milescu, te rog să mergi cu domnul director. M-am la față. De ce mă scotea directorul din clasă? Bunicul tău te așteaptă la vorbitor. Traversez curtea mare în tăcere. Am o vagă presimțire. La vorbitor, bunicul se plimbă nervos. A plecat puțin înainte, cu mâinile la spate, cum are obiceiul. Se întoarce când ne aude intrând. Îi văd mustața albă, lornionul care îi ciupește șaua nasului, adâncindu-i cuta dintre sprâncene. înainte cu pași mărunți, parcă intimidat de parchetul ustruit, ireproșabil. Domnule general, vă ras cu tânărul nostru," zice directorul. Apoi iese. Bunicul ia un aer solen, Mă pe frunte. Îi regăsesc mirosul de săpun de ras și de tutun blond. Stai jos!" Mă ia de încheietura mâinii și mă strânge puțin. Dragul meu, George!" Nu mi-a zis niciodată așa. Ești deja bărbat!" Trebuie să ai mult curaj. Înțeleg că s-a întâmplat ceva cumplit. Îl privesc atât de fix că imaginea se tulbură și îmi tremură în fața ochilor. Lacrimi grele îmi cur pe obraj. Așa am aflat că mama murise la București pe masa de operație. Mama. Salonul bunicii de la Cornățel. În stânga, ferestre înalte, împărțite în pătrate cu vedere spre veranda umbrită de viță de vie." în capăt o ușă cu geam lăc, care dă spre grădină. În dreapta, în spatele ușii, câteva icoane la care obișnuiam să ne rugăm. Sub ele, o candelă în care tremura în continuu o luminiță. Puțin mai departe, pe perete, portretul bunicului mamei, pictat în picioare, în uniforma de colonel din războiul de la 1877. Dolman roșu cu fireturi negre, bărbia în afară, mustață și barbișon ala Napoleon al III-lea, picioare curios arcuite, specifice celor din cavalerie, mâna stângă pe mânerul sabiei mari și curbate, însă pe mine mă fascinase mai târziu cealaltă mână în prim plan rezemată de colțul mesei. Mi se părea de o rară frumusețe. De atunci începusem să sper, de fiecare dată când îmi priveam mâinile, că se vor face într-o zi prin nu știu ce mimetism straniu ca ale colonelului Cândescu. În față, între ferestre și ușa ce dădea în grădină, pianul cu coadă, iar deasupra fotografii și bibelouri. În rest, nu ți minte ce mai era. De aș revedea astăzi acel salon așa cum era, probabil că mi s-ar părea tare urâte mobilele din lemn de culoare închisă, acele fotoli acoperite cu stofe cu franjuri, vivelourile cu izdulceag și totuși, de atunci am hoinărit fără încetare. Am fost mereu străin printre lucruri străine. Numai acolo m-am simțit acasă. Ușa care dă spre grădină e deschisă. Afară, aproape de prag, tufișuri de rochița miresei. Mai departe, teiul cel mare. Dar aveți un colț de cer printre ramurile lui. E o seară de vară. Un vânt moale intră în casă, încărcat de parfumul florilor de tei. Stau culcat pe covor, lângă pian, în timp ce mama cântă niște nocturnă de Chopin. Se ridică și închide capacul pianului. Zgomotul sec parcă mă doare. Mamă, te rog, mai cântă ceva. În picioare o îmbrățișez. Ea mă blând și mă sărută. E târziu, trebuie să văd de masă. Încă o bucată, numai una. Se așeză din nou la pian. Eu stau cu capul pe genunchii ei. Notele își împrăștie din nou încântarea. În depărtare se aud câinii satului. Mă văd în același salon de la Cornățel câțiva ani mai devreme. Cred că aveam șase ani. De ce mi-au adus pătuțul de fier în salon? Am febră. De ce m-au lăsat singur? Lumina mă supără. Și mai e și degetul meu mare de la mână pe așa foarte aproape de ochi. Nemișcat și atât de mare. Aș vrea să-l înlătur și nu pot. oare e chiar al meu sau e ceva Un lucru monstruos amenințător. În spatele lui e marginea brodată a cerșafului. O bridă, o gaură. O bridă, o gaură. Deodată găurile prin viață. Da, sunt niște drăgușori roșii care dansează rânjind într-o horă nebunească. Și degetul ăla enorm e tot în ochii mei. Și nu mai plânge. Dar sunt aici, mamă, uite-i. Cine, mamă? Nu a eu sunt lângă tine, nu vezi? Nu trebuie să-ți fie frică. Mâinile ei subțiri și răcoroase mă mângâie pe frunte. Cred că a țipisem. Mi-a schimbat că cămașa transpirată, m-a fricționat cu oțet aromatic, mă simt ușor, dar sunt din nou singur. Mă uit la fereastra, înaltă din fața mea. E împărțită în șase pătrățele, trei rânduri de câte două. Le număr, începând de sus, din stânga. Unu, doi, trei, patru... Afară stâlpul verandei, vița agățătoare, un colț de cer Pătrățelul numărul doi din dreapta susie al tatei. Pe acolo mă vede el din cer Unu, doi, trei, patru Tatăl nostru, care le ești în cerul, sfințească-se numele tău Precum și noi iertăm greșiților noștri Nu înțeleg prea bine cine sunt greșiții noștri Mama mi-a explicat odată, dar pe mine nu m-a supărat nimeni 1, 2, 3, 4 Când o să cresc o să fiu un om mare, foarte mare, un general, un împărat, da, un împărat. 1, 2, 3, 4 O rază de soare, o dâră de lumină se prelinge în cameră. O ploaie de praf, aproape invizibilă, dansează lent, suspendată. Musculițe și țânțari zboară cu mișcări bruște, de sus în jos, de jos în sus. Le aud zumzetul. În casă, liniște. De ce m-au lăsat din nou singur? Ionel! Îl pe vorul meu. Vreau să vină să ne jucăm. Ionel! Ionel! Îi repet în gând numele. Ionel! Ionel! Pe măsură ce le-am repetat, silabele au ajuns să se lege altfel. Nelio! Nelio! Nelio! Repet asta la nesfârșit. Imaginea lui Ionel s-a șters. Nelio! Cine-i Nelio? Iarăși Nelio! Nel, Ionel, Ionel, ca prin minune, imaginea lui Ionel a reapărut. Râd, e un joc foarte nostim. Cu un an înainte, ne întorseserăm la București pentru prima rată de la sfârșitul războiului. Aveam cinci ani, era deci în 1923. După moartea tatei, n-am mai avut apartament în oraș. Mama a tras la mătușa Ana, sora mai mică a bunicii, a cărei ceală mă îngheța. Locuia într-o casă arătoasă, care dădea într-o grădină pe o stradă al cărei nume îmi scapă. Era undeva pe lângă strada Batiștei. La începuturi am dormit în salon. Era vară. Revăd camera cu trapăriile mereu trase. Dimineață. Ai casei i dorm încă, dar ziua pătrunde prin transparente. În față disting cele două portrete mari. Bărbatul are mustață și barbă albe, o bonetă lărgită sus. La breu se vede mânerul unui pumnal bătut în pietre scumpe. La femeie nu remarc decât buclele negre. I se va spune mai târziu că erau foarte mândri de această ascendență că era vorba de marele logofăt Manole Cândescu și de soția lui, o nepoată, a lui Dimitrie Cantemir. Cuvertura e prea grea, o țesătură țărănească, aspră la mână. Nu sunt învățat cu ea. Mă simt străin în casa asta și ciulesc urechea la orice zgomot. Strada s-a trezit deja. Trec neîncetat, negustori, ambulanți. Olteanul cu cobirița și cu o panere cu zarzavat, vânzătorul de păsări, hai la pui, hai la pui, altul strigă, gaz, benzin! Apoi un moment de liniște și iată țiganga cu flori. Are o fustă largă, striden colorată și poartă coșul pe cap. Vocea îi e cântată, ascuțită, mlădioasă ca un triolet. Hai la garoafe, la lele, anarcise! Dintr-o dată totul îmi devine familiar. Prietenesc, intră mama pe și măsărută, sărută. Mă găs de gâtul ei. În depărtare, vocea și se aude din ce în ce mai slab. În anul următor am fost dat la școala primară. Mă însoțea bucătărea mătușii Ana în fiecare dimineață, înainte de a merge la piață. Întrucât ceilalți copii veneau singuri, faptul că cineva mă aducea la școală mă umilea. De altfel, totul mă speria aici." Brutalitatea copiilor, severitatea învățătorului, chiar sala de clasă cu bănci negre, crestate cu briciagul. O lume ciudată, neobișnuită. Apoi a avut loc acea dramă. Ce mult mai e până la pauză. Învățătorul vorbește într-una, scrie la tablă, nu mai aud și nu mai văd nimic. Și totuși, nu-mi drăznesc să cer să ies. Deodată simt ceva cald care curge de-a lungul coapsei. Mi se pare nesfârșit. Sunt ca și paralizat. Capul îmi arde, urecle țiuie. A venit recreația. Toți ies gomotos. Am rămas singur în clasă. Nu vii? Nu, n-am chef. Nu știu ce pot face. Nu mă mai gândesc la asta. În ora următoare mi s-a făcut fric și am început să tremur de frică. S-a ridicat o voce din fundul clasei. Domnul învățător, sub banca lui Milescu e ud. M-am ridicat. A urmat o liniște îngrozitoare, nu neapărat fiindcă toți din clasă tăceau, cât din cauza unui gol lăuntric pe care îl simțeam. Parcă mi-aud tremurul sângelui în vine, îmi ard ochii. În călimară, cernelea vânătă, are reflexe verzi și aurii. Pereții clasei mă apasă, la fel ca privirile astea pe care le simt, a țintite pe mine, dar n-am întâlnit decât privirea steluței lângă mine. I-am citit în ochi stupoare și milă. Aș vrea să dispar. Învățătorul mi-a spus să merg acasă M-a luat cu blândețe de mână și m-a însoțit până la ușă Mă văd singur în curtea goală Am senzația că de la ferestrele caselor din jur sunt privit Cred că toată lumea știe ce s-a întâmplat Sosit acasă am plâns cu hohote Nu vroiam să mă mai întorc la școală Totuși a doua zi eram iar în bancă nici unul dintre colegii mei n-a mai pomenit vreodată întâmplarea. Adevărata mea viață începea vara la țară la Cornățel. Din cele mii de hectare pe care bunica și mătușa Ana le aveau înainte de război la Cândești, la Cornățel și la Petrești, Marea expropriere, din 1919-1922, nu-i lăsase bunicii decât 120 de hectare la cornățel. Vechiul conac de la Cândeș, cu parcul și câteva zeci de hectare, fusese lotul mătușii Ana, căreia nu-i plăcea să stea la țară, așa că s-a grăbit să vândă totul aproape pe nimic, fostului arendaș, Chiriac. îți țin minte numele, fiindcă era pomenit mereu în casă, însoțit întotdeauna de atributul banditul. Bunica asistase cu durere în suflet la alienarea acestui domeniu de la care strămoșii ei își trăgeau numele. Chiar și mama, care nu-i plăcea să voce trecutul, îmi povestea câteodată cu nostalgie scene din copilăria ei de la cândești. Mulțimea de servitori, vădișorii care veneau în vacanță, partidele de tenis, picnicurile, plimbările cu trăsura sau călare, ascultam mirat aceste povestiri dintr-o vreme relativ recentă care îmi tot atât de îndepărtate și de ireale ca scoase dintr-un roman al contesei de Segur. Dar nu cumva tot ce ține de evenimentele anterioare propriilor noastre amintiri este aruncat confuz într-o antichitate impersonală? Mai târziu, când galopam după amiețe întregi, uneori până la cândești, aflat la șase sau șapte kilometri de cornățel, mă opream la marginea satului la intrarea în parc. La capătul alei străjuite de bătrâni, care forma o boltă, apărea fațada albă a conacului cu logia de la etaj cu coloane ajurate în stil brâncovenesc. Zidul ce împrejmuia parcul se prăbușise pe alocuri și se vedeau ierburi și bălării crescute de ani de zile. Un lanț ruginit închidea poarta. Chiriac păstrase pământul, dar vânduse conacul unui măcelar în stării din București. Acesta îl vânduse la rândul lui unui bancher grec, care și el dăduse înapoi în fața investiției ce trebuia făcută pentru întreținerea proprietății. Într-o zi, cred că aveam 15 sau 16 ani, cu prilejul unuia dintre pelerinajele mele la Cândești. Am avut surpriza de a vedea oameni lucrând în parc, cosind iarba, măturând aleile, curățând pomii. Lanțul ruginii dispăruse. M-am interesat la cârciumarul satului, care mi-a zis că proprietatea fusese cumpărată de un inginer olandez care lucra în industria petrolieră la Ploiești am plecat cu un sentiment de părere de rău pe care nu mi-l puteam explica parcă mi-aș fi dorit să rămână părăsit conacul nefiind al nimănui aparținea doar visurilor mele mi se părea că am pierdut cândeștii pentru a doua oară și pentru totdeauna casa de la cornațel era o clădire lungă și joasă fără prea mari pretenții Străbunicul meu, Dima, o clădise pentru bunicii mei după nunta lor în anii 1880. O verandă acoperită de viță de vie ținea toată fațada, caprispele caselor țărănești, dar lemnul care nu mai fusese vopsii de mult era acum mâncat de cari. Două sau trei rânduri de salcân și un gard de lemn neîntreținut despărțeau casa de drumul mare, unde rarele mașini care treceau pe acolo ridicau de câteva ori pe zi un nor necăcios de praf. Alt gard ne despărțea de acareturi într-o parte și de o uliță care ducea spre râu. În spatele casei erau niște tufișuri de melișor năpădite de buruieni. Nu mi-am să le fi văzut vreodată tăiate. Mai departe, o pantă destul de abruptă cobora spre râu. Nu arăta nici aparc, nici alivadă. Era în paragină. Două cărări șerpuind printre buruienii duceau la un zăvoi de pe marginea apei. Această grădină a fost raiul copilăriei mele. Oare numai al copilăriei? Vai, ce seacă e inima noastră de adulți! Nu vom putea niciodată trăi emoții cu aceeași intensitate! Nu doar pentru a pătrunde în împărăția cerurilor trebuie să fim ca acești copii. Cireșul zgrunțuros în care mă cățăram să-i fructele, nucul uriaș, la picioarele căruia, toamna, zăceau atâtea coji, unele încă verzi, altele înnegrite, altele uscate. Parfumul lor pătrunzător și mirosul de marmeladă de prune amestecată la foc de lemne, cazanele imense în care fierbea bulionul cu zilele în curte. Dulcețurile pentru iarnă. Mai era și alunul cel mic în care îmi făcusem un palad de ramuri și de frunze, pentru mine mai frumos decât castrele împăraților, în care, ca făt frumos, o apăram pe Ileana Cosânzeana cu spada mea de lemn. Minunea minunilor se afla dincolo de plopii din zavoi, și la început îmi fusese interzisă, râul. Mă opream în și priveam cu sața albia, acoperită de pietre, printre care vara așerpuia un fir de apă. Dar am văzut, într-un an, aceeași albie năpădită dintr-un mar în altul de o apă tulbure care căra furios pomi dezrădăcinați și vite înecate. Era în timpul vacanței care a precedat plecarea mea în Franța și moartea mamei. Aveam zece ani. Dumitru, fiul îngrijitorului, doisprezece. Mai scund decât mine, era totuși deja un bărbat. Îl priveam cu admirație cum tragea vițelul de la ugerul vacii Sau cum sălta călare, fără șa și fără frâu Doar cu o funie petrecută după gâtul carului Niciodată n-am să fiu în stare să fac ce făcea el Într-o seară frumoasă de toamnă, puțin înainte de a sfințit Dumitru m-a întrebat dacă vreau să merg cu el la câmp Ca să aducem acasă cei doi cai pe care îi priponise dimineața în miriște Departe de casă, dincolo de râu Ar fi trebuit să-i cer voie bunicii, dar nu era acasă Oare m-ar fi lăsat? Prin urmare, cu inima cât un purice, m-am urcat pe unul din caii din curte și am plecat. Cu o lună înainte, unchiul Alexandru începuse să-mi dea lecții de echitație, pe Roxy, un hunter irlandez bine dresat, ultima rămășiță din fostul lui graj de la București. Învățasem deja să fac trape englezesc în așa cu scări, cu frâu și tot harnășamentul. Acest căluț fărășa, cu picioarele atârnând și doar cu o coardă în mână, era altceva. În orice caz, groaznic de neplăcut. Ieși să prin deschizătura făcută în gardul viu din spatele clăilor de fân pentru a ajunge la drumul care cobora spre vad. În praful pe care îl ridicau copitele, se vedea ocrul soarelui la apus. Am trecut vadul, pietruit și cele cinci-șase brațe ale râului, în care apa limpede bulborosea vesel sub pașii cailor. Am urcat pe cărarea ascobită în marul celălalt. Dumitru mergea la pas ca să nu mă lase în urmă. În fața noastră câmpul usca de soară nemilos. Ici colo pământul deschidea gur de secetă. Ne-a trebuit aproape un ceas ca să ajungem la miriștea cu pricina. Dumitru descălecase deja, dezlega caii și le punea căpăstul. Dodată, tunete surde și zarea se negrește la apus. Un vânt ușor prevestește furtuna. Îl aud pe Dumitru țipând. Prăpăt, conașule, trebuie să ne întoarcem la galop. Uite cum faci. Strângi picioarele sub burta carului și te lași puțin pe spate. Nu-i greu. Și cu capătul frânghii sale lovește întâi carul lui, apoi pe al meu și pe cei doi legați la stânga lui. Îmi încleștezi mâinile în coama carului. Galop nebun sub un cer de plumb. Încep fulgerele și tunetele. Zgomot înfundat de copite pe pământul uscat. Sute de ciori ni se ridică în cale, croncănin sinistru. Într-un zbor greu, dodată ploaia torențială, biciuitoare orbitoare. Într-o clipă, pământul tare jenoroi lunecos, în care se afundă caii. Trebuie să mergem la pas, nu scoatem o vorbă.